Частина дев'ятнадцята. Розділ другий. Великий Джим вирушив назад до пожежі. Він хотів додивитися це видовище, поки геть нічого не залишиться від газети цієї пронози, окрім купки попелу, і ковтнув повне горло диму. Раптом серце зупинилося йому в грудях, і світ поплив навкруг нього, немов увімкнувся якийсь спецефект. Потім його тикер знову завівся. Але нерегулярними тривожними ривками, аж він задихнувся. Він ударив себе кулаком у лівий бік грудей і сильно кашлянув. Швидкий і принагідний засіб при аритмії, якому його колись навчив доктор Гаскел. Спершу серце продовжувало галопувати з перебоями: гуп-пауза, гуп-гуп-пауза, але невдовзі воно повернулося до свого нормального ритму. Лише на мить він уявив його собі загрузлим у тугій кулі з жовтого жиру, немов упольована жива істота, що намагається вирватись на волю раніше, ніж задихнеться. Але швидко відштовхнув це видиво геть. «Зі мною все гаразд, просто трохи перетрудився. Нема кращих ліків за семигодинний сон». Підійшов шеф Рендолф із портативною помпою на своїй широкій спині. З обличчя йому скрапував піт. «Джиме, з тобою все гаразд?» «Усе чудово», – відповів Великий Джим. Та так воно й було. Він почувався чудово. Перебував у кульмінаційному пункті свого життя, де втілювався шанс досягти тієї величі, на яку, як сам знав, він був здатен. Ніяка членососка, ніякий сраний тикер не позбавить його цього шансу. Я просто втомився. Я просто працював майже зовсім безперервно. «Їдь додому», – порадив Рендолф. «Ніколи не думав, що дякуватиму Богові за купол, і зараз не кажу цього, але він принаймні дає захист від вітру. Ми тут упораємося. Я послав людей на дахи аптек і книгарні на випадок, якщо іскри і туди залетять. Тож рушай і...» «Яких людей?» Його серцебиття вирівнювалося. «Вирівнювалося. Добре. Генрі Моррісона і Тобі Велона на книгарню. Джорджі Фредеріка і одного з цих нових хлопців на аптеку». «Котрий із іскільянів, я гадаю. З ними зголосився піти і Ромі Берпі. Рація при тобі? Звичайно. І Фредерік у себе має. Усі штатні мають. Скажи Фредеріку, щоб тримав на оці Берпі. Ромі, навіщо заради Бога? Я йому не довіряю. Він може належати до друзів Барбари». Щоправда, аж ніяк не Барбара занепокоїв великого Джима, коли зайшлося про Берпі. Цей чоловік був другом Бренди, і був він метким чоловіком. Спітніле обличчя Рендулфа перекосилося. «Скільки їх усього, як ти гадаєш? Скільки їх на боці того сучого сина?» Великий Джим похитав головою. «Важко сказати, Піте, але це грубезне діло. Планувалося Либонь дуже серйозно. Тут не можна просто придивитися до новачків у місті, щоб показати, ось це вони». Дехто з задіяних у цій справі могли жити тут роками, навіть десятиліттями. Це в них називається глибоким зануренням. Господи Ісусе! Але навіщо, Джиме, навіщо заради Бога? Не знаю. Можливо, це таке тестування, а ми в ролі лабораторних пацюків. Можливо, це шлях до захоплення влади. Усього можна очікувати від того пустопляса, що сидить зараз у Білому домі. «Важливо, щоб ми посилювали наші сили безпеки і викривали брехунів, котрі підриватимуть наші зусилля з дотримування порядку». «То ти гадаєш, ніби вона?» Він хитнув головою в бік Джулії, котра стояла і дивилася, як відлітає з димом справа її життя. Її собака сидів поряд з нею і теж дивився. Важко, дихаючи на вогонь. «Я не знаю, напевне, але як вона поводилася сьогодні в день? Здіймала бучу в дільниці». Хотіла побачитись з ним. Про що тобі це каже? Йо. вигукнув Рендольф. Він скосо роздивлявся на Джулію і спалила власний дім, що іще краще може прислужитися за прикриття. Великий Джим наставив на нього палець, немов говорячи, достеменно так. Ярву кіхті. Дзвякни Джорджу Фредеріку, нехай пильнує цього люістонського канадійця. Зараз же. Кивнув Рендолф, відчіплюючи з пояса в окі-токі. Позаду них Ферналд Бові заволав. «Да, хвалиться! Аго, хто на вулиці, відійдіть назад! Ви, хто на інших будівлях, приготуйтеся, приготуйтеся!» Поклавши одну долоню на двері свого хамера, великий Джим дивився, як просів дах демократа, пославши стовп іскор прямо в чорне небо. Люди на сусідніх будинках перевірили помпи один в одного на спинах а тоді вишукували, стоячи немов по команді вільно на параді з наконечниками шлангів у руках. Вираз обличчя Шамвей у момент завалення даху її демократа подіяв на серце великого Джима краще за всякі нікчемашні ліки і ритмово дії в цілому світі. Роками він був змушений миритися з її щотижневими тирадами. І хоча він ніколи не визнав би, що боїться її, вона його вельми дратувала. Але лишень подивитися на неї тепер, думав він, виглядає так, ніби повернулась додому, а її мати лежить мертва серед хати. Ти на обличчі покращав, сказав Рендолф. Рум'янець повернувся. Я почуваюся краще, відповів великий Джим. Але все одно поїду додому. Завалюйся спати. Гарна ідея, сказав Рендолф. Ти нам потрібен, друже, зараз більше, ніж завжди, а якщо цей клятий купол не пощезне. Він помотав головою, не відриваючи своїх собачих очей, Басетхаунда від обличчя великого Джима. Я навіть не уявляю, як би ми змогли без тебе в такому разі. Я люблю Енді Сендерса як брата, але він дещо вбогі, коли говорити про мозок. І Андрія Грінел, гівна варта відтоді, як упала і ушкодила собі спину. Ти, той клей, на якому тримається купи весь Честер Мілл, Великий Джим був зворушений. Він охопив руку Рендулфа і стиснув. «Я життя готовий покласти за наше місто. Ось як я сильно його люблю! Я знаю! Я теж! І ніхто його в нас не забере!» «Саме так!» – кивнув Великий Джим. Він від'їхав, обминувши по тротуару поліцейські машини, що блокували дорогу з північного боку ділового кварталу. Серце у грудях знову билося рівно, мов ну, майже. Але попри це тривожність його не покинула. Він мусить побачитися з Еверетом. Сама ця думка йому не подобалася. Еверет теж доскіпливий проноза, спроможний накликати неприємності в той час, коли місто потребує єднання. А також він ніякий не лікар. Великий Джим схилявся до думки, що зі своїми медичними проблемами він радше довірився би якомусь ветеринарові. Але в місті не було жодного. Лишається лише сподіватись на те, що в разі виникнення у нього потреби в якихось медикаментах для врегулювання серцебиття, Еверет знає правильні. А вже ж, подумав він, хоч би там що, він мені не дав, я завжди можу перепитати про це в Енді. Так, але не це тривожило його найбільше. Було дещо інше. Слова промовлені Пітом, якщо цей купол не пощезне. Великий Джим нажурився куполом, якраз навпаки. Якщо купол дійсно пощезне, тобто занадто рано, от тоді він може опинитися в насправді неприємній ситуації, якщо навіть не зрине нічого про їхню метову лабораторію. Звісно, оприявняться усілякі Нікчемахі, почнуть розбирати прийняті ним рішення. Одне з правил політичного життя, за яке він ухопився ще на самому початку кар'єри, наголошує. «Хто може – робить. Хто не може – критикує того, хто може». Вони неспроможні зрозуміти, що все, що він робить або комусь наказує зробити, навіть оте кидання каміння сьогодні вранці в маркеті, має в своїй основі піклування. Приятелі Барбари в зовнішньому світі будуть особливо схильні до нерозуміння, бо вони не захочуть його зрозуміти. У тому, що Барбара має у зовнішньому світі друзів і то впливових, Великий Джим не мав жодних сумнівів з того моменту, як побачив лист від президента. Але наразі вони нічого не могли вдіяти, і великому Джиму хотілося, щоб такий стан зберігався ще принаймні тижнів зодва, ще краще, аби пару місяців. Бо, по правді йому подобається купол. Не назавжди, звісно, але допоки той пропан, що біля радіостанції не буде розвезено, куди треба. Поки не буде демонтовано лабораторію, а сарай, в якому вона містилася, спалено до ноги. Черговий злочин, покладений на рахунок співучасників змови, сплетеної Дейлом Барбарою. Поки не буде завершено слідство у справі Дейла Барбари, і його самого страчено поліцейською розстрільною командою. Допоки вину за все зле, що робилося тут під час кризи, не вдасться поширити на якомога більшу кількість людей, а все добре поставити в заслугу одному, тобто йому. До того часу купол хай би стояв на своєму місці. Великий Джим вирішив, що на вколішках помолиться про це перед тим, як лягти спочивати. Сам мішку лягала по шпитальному коридору, придивляючись до табличок на дверях і прочиняючи ті, на яких не було ніяких імен, просто щоб впевнитися. Вона вже почала була непокоїтися, що тієї сучки нема тут, аж врешті підійшла до останніх дверей на яких побачила пришпилену листівку з побажанням скорого одужання. На ній був намальований собака з якогось мультика і напис «Я чув, ти зараз не вельми гарно почуваєшся». Самі витягла за пояса джинсів пістолет Джека Еванса. Пояс у неї тепер дещо ослаб, їй нарешті вдалося трохи скинути вагу. Краще пізно, ніж ніколи. І Його дулом відтулила першу сторінку листівки. Усередині мальований пес лизав собі яйця, проказуючи, чи не на часі підлизатися. Саме такого смаку у виборі вітальної картки і могла очікувати Самі від тих, чиї підписи йшли нижче. Мел, Джим, Картер, Френк. Дулом пістолета вона штовхнула двері, і вони прочинилися. Джорджія була не сама. Це не порушило того глибокого спокою, який відчувала Самі того майже досягнутого нею почуття умиротворіння. Навпаки, могло статися, якби чоловік, що спав у кутку, був кимось невинним, скажімо, батьком чи дядьком цієї сучки, але то був Френкі Цицькохват, той, котрий гвалтував її першим, котрий сказав їй, щоб тримала рота на замку, поки не накажуть смоктати. Те, що він зараз спав, нічого не міняло. Бо такі, як він, прокидаються для того, щоб знову взятися за ту саму херню. Джорджія не спала, і її мучив сильний біль, а той довговолосий, що був, зайшов її оглянути, не запропонував їй ніякого нового наркозу. Вона побачила Самі, і очі в неї вибалушилися. Ти сьо. прокректала вона. Тапирайся, свіси. Самі усміхнулась ти балакаєш, як Гомер Сімпсон. Джорджія уздріла пістолет і ще більше вирячилась. Вона розкрила свого тепер майже геть без зубого рота і заверещала. Самі продовжувала усміхатись. Фактично, її усмішка поширшала. Цей виск був музикою для її вух і бальзамом на її рани. «Трахайте цю курву!» – нагадала вона. «Правильно, Джорджія?» хіба не так ти тоді проказувала, ти безсердечна піхва!» Прокинувся його чманіло, лупав очима Френк. Його зад вже був, досунувся до краєчку стільця. Тож, коли Джорджія видала нове верещання, він зісковзнув і гепнувся на підлогу. Він мав при собі пістолет. Всі вони тепер ходили озброєні. І потягнувся по нього зі словами. «Опусти цю штуку, Самі! Опусти її! Ми тут друзі! Давай станемо друзями тут!» Самі процідила. «Тримай краще рота на замку». «Відкриєш його, стоячи на колінах перед своїм дружком Джуніором, коли заковтуватимеш його член», – і натиснула гачок Спрінгвілда. У маленькій палаті постріл прозвучав оглушливо. Перша куля пролетіла у Френкі над головою, розтрощивши вікно. Знову завирищала Джорджія. Вона тепер намагалася вилізти з постелі. Повисли, обірвавшись, рурка крапельниці і дроти монітора. Самі стусонула її, і Джорджія повалилася на спину попереклішка. Френкі все ніяк не міг видобити власну зброю. У переляку і замішанні він замість рукояті пістолета хапався за кобуру, домігшись цим лише того, що підсмикав у себе на правому боці ремінь угору. Самі зробила два кроки до нього, стиснула пістолет обома руками, і як вона бачила, це роблять люди в телевізорі, і пальнула знову. У Френкі ще лівий бік голови. Шматок скальпу вліпився в стіну і пристав. Він лапнув себе рукою рану. Кров бризнула йому крізь пальці. Але тут же його пальці зникли, провалившись у глийку губку на тому місці, де в нього ще мить тому був череп. «Не треба!» – закричав він. Його повні сліз очі зробилися величезними. «Не треба більше! Не роби мені боляче, А потім, мамо! Мамуню!» «Не побивайся, твоя мамця погано тебе виховала», – сказала самі і вистрелила знову. Цього разу йому в груди. Його відкинула на стіну, ліва рука покинула понівечну голову і впала на підлогу, чвакнувшись прямо в криваву калюжу, котра там уже сформувалася. Вона вистрелила в нього і втретє, у те місце, в якому боліло їй самій. А тоді повернулася до тої, що залишалася на ліжку. Джорджія зіщулилася в клубок. Монітор над нею Бібіка немов скажений, мабуть, через обірвані дроти, якими вона перед тим була до нього приєднана. Волосся звисало їй на очі. Вона верещала і верещала. «Ну то як ти тоді говорила?» – запитала самі. «Трахайте цю курву, так?» «Мені шаль!» «Що?» Джорджія спробувала знову. «Мені шаль! Жаль! Фамі! А тоді вже зовсім абсурдно!» «Я беру свої слова назад!» «Не вийде в тебе!» Самі вистрілила Джорджі в обличчя і другий раз у шию. Джорджія підстрибнула, як перед тим Френкі, і застигла. Самі почула наближення криків і гупання підошов по коридору, а також стурбовані вигуки розбуджених пацієнтів з інших палат. Їй було жаль, що вона наробила такого переполоху, але іноді просто немає іншого вибору. Просто іноді справа мусить бути зроблена, а потім вже приходить у миротворення. Вона приклала пістолет собі до скроні. «Я люблю тебе, малюче Волтере!» Мама любить свого хлопчика. І натисла урок. Расті об'їхав пожежу по ВЕС-3, та потім на перехресті з шосе 117 завернув на нижню Мейн. У Бові було темно, лише електричні свічечки горіли у фасадних вікнах. Він об'їхав будівлю, як йому радила дружина, і зупинився на маленькому паркінгу поряд із довгим катафалком «Кадилак». Десь поблизу джерготав генератор. Він був уже взявся за ручку дверцят, аж тут озвався мобільний. Расті вимкнув його, навіть не поглянувши, хто дзвонить, а піднявши очі, побачив біля вікна копа. Копа з націленим на нього пістолетом. То була жінка. Вона нахилилася, і Расті спершу побачив хмару кучерявого білявого волосся, а потім упізнав і обличчя, що відповідало тому імені, яке назвала його дружина. Диспетчер і чергував у вранішню зміну в поліцейській дільниці. Расті зміркував, що в день купола або одразу по його появі її спонукали до служби по повному графіку. І ще він здогадався, що тутешній її пост є її власною ініціативою. Вона сховала пістолет до кобури. «Агов, доктор Расті, я Стейсі Моггін. Не пам'ятаєте, як гоїли мені опіки від отруйного дуба? Одутички, на моїй...» Вона поляскала себе позаду. «Чого ж, пам'ятаю, приємно знати, що ви тепер безперешкодно можете натягувати на себе трусики, міс Моггін». Вона розсміялася, а потім знову заговорила стиха. «Сподіваюсь, я вас не налякала?» «Трішечки...» «Я якраз вимикав мобільний телефон, а тут раптом ви. Вибачте. Ходімо середини. Лінда чекає. У нас небагато часу. Я постережу на дворі перед фасадом. Якщо хтось з'явиться, попереджу Лін подвійним клацанням рації. Якщо приїдуть Бові, вони припаркуються на бічній стоянці, і ми зможемо виїхати на із стрит непоміченими». Вона схилила голову набік, усміхнувшись. «Ну, це дещо оптимістичні сподівання, але принаймні втечемо невпізнаними, якщо нам пощастить». Расті пішов у слід за нею, орієнтуючись на провідну хмарку її волосся. «А як ви вдерлися сюди, Стейсі?» «Та просто відімкнули двері. У нас є їхній ключ у поліцейській стайні. Більшість закладів, що працюють на Мейн-стрит, передають нам свої ключі. А чому ви берете в цьому участь?» Бо все це лайно спровоковане загальним переполохом. Дюк Перкінс припинив би це одразу. А тепер уперед. І швиденько робіть вашу справу. Цього я обіцяти не можу. Фактично, я нічого не можу обіцяти. Я не паталогоанатом. Тоді так швидко, як тільки зможете. Расті зайшов у слід за нею досередини. І в ту ж мить на його шиї зімкнулися руки Лінди. Герріет Біґеллоу двічі вискнула, а вже тоді зомліла. Приголомшена Джина Буфаліно просто дивилася скляним поглядом. «Відведіть Джину кудись!» – гаркнув Терсі. Він уже був дійшов до стоянки, але почувши постріли, прибіг назад. Щоби побачити тут таке. Цю бійню. Джині обійняла Джину за плечі і повела назад по коридору, де ходячі пацієнти, між ними і білі Олнат і Тенсі Фрімен стояли з перелякано витріщеними очима. І цю приберіть звідси, наказав Терсі Твіч, киваючи на Геріет. Та натягніть їй спідницю на ноги, будьте гречні до бідної дівчинки. Твіч виконав наказ. Коли він і Джинні знову зайшли до палати, Терсі стояв на вколішках біля тіла Френка Делесепса, котрий загинув тому, що з'явився сюди замість бойфренда Джорджії, і пересидів тут довше за призначену для відвідин годину радло накинути Терсі на Джорджію вже встигло розквітнути кривавими маками. «Ми можемо тут щось зробити лікарю?» – спитала Джинні. Вона знала, що він не лікар, але в її збентеженні це слово вискочило автоматично. Притиснувши долоню собі до рота, вона дивилася на розпростерте тіло Френка. «Так», – відповів Терстон, підводячись на рівні. Його коліна затріщали, мов пістолетні постріли. «Зателефонувати до поліції». «Це місце кримінального злочину. Усі чергові поліцейські зараз, напевне, гасять ту пожежу», – сказав Твіч. «А хто не чергує, ті або десь у своїх справах, або сплять із вимкнутими мобільними. То подзвоніть хоч комусь, заради Ісуса Милостивого, і дізнайтеся, чи мусимо ми щось зробити, перш ніж почати прибирати тут. Сфотографувати, чи я не знаю, що ще. Загалом ясно, що тут відбулося. Вибачте, я на хвилинку, треба зблювати». Джині відступила вбік, відкривши терстону шлях до маленької вбиральні при палаті. Двері він причинив, але все одно голосні звуки ригання було добре чути звуки газуючого на холостому ходу двигуна, в якому десь набилася якась грязюка. Джині відчула паморочливу хвилю, що колихнулася їй у голові, роблячи її легкою, здіймаючи її вгору. Вольовим зусиллям вона придушила це відчуття. А знову подивившись на Твіча, побачила, що той закриває мобільний. «Расті не відповідає», – сказав він. «Я залишив йому повідомлення. Ще комусь? Як щодо Ренні?» «Ні». Її аж пересмикнула. «Тільки не йому. Моїй сестрі, Ендрії, я маю на увазі». Джинні тільки поглянула на нього. Твіч зустрів і витримав її погляд, а вже потім опустив очі. «Напевне, не варто», – промурмотів він. Джинні торкнулася його зап'ястка, шкіра в нього була холодна від шоку, у неї, либонь, теж подумалось їй. Якщо тебе це втішить, промовила вона, мені здається, вона намагається позбавитися своєї наркозалежності, вона приходила до расті, і я майже цілком певна, що саме з цією проблемою. Твіч згори вниз провів долонями по щоках, на якусь мить перетворивши своє обличчя на печальну маску з опери Був. «Це кошмар якийсь». «Так». Просто погодилась Джинні, і тоді дістала свій телефон. «Кому ти збираєшся подзвонити?» Вичевив себе непевну посмішку твіч. «Ловцям привидів?» «Ні. Якщо Ендрія і Рені відпадають, хто залишається?» «Сендерс, але з нього користі, як з собачого лайна. Та ти і сама це знаєш. Чому б нам просто не взятися та почати прибирати тут?» Терстон має рацію, і так абсолютно ясно, що тут відбулося. Терстон вийшов із вбиральні, витираючи рот паперовим рушником. Бо існують правила, молодий чоловіче, і за наявних обставин нам варто ними особливо точно керуватися. Або принаймні всіляко намагатися. Твіч поглянув угору і високо на стіні побачив підсихаючі рештки мозку самі буші. Те, чим вона колись думала, тепер скидалося на грудку вівсяної каші. Він вибухнув плачем.